أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفله ونأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله ثم أما بعد تجثى Lëvdatë dhe falëndërimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Zotin tonë falënderojmë për çdo i falja. Uzim kërkojm salavatat selamet për shëndetet më të mira me pejgamberin e fundit Muhammed Mustafaun alayhi salatu wassalam. Mishokët e tij besnikë bi familjen e tij të dashur edhe çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar të pranishëm do të ndajmë disa minuta para hutbes së xumës që shfletojmë dishka nga fjallë të pengamberit tonë, sallallahu aleyhi ve sellem, e cila fjallë është shpalje nga Zotit e Barakja vëtjala, në përmjet formulimit të gjuhës o pengamberit tonë, aleyhi salatu vësselam. Kemi përmendur disa prej hadithe, së të gime zgjithë që të plotsohët me të fotografia e Kur'anit, dhe të kemi pasyre më të mirë, Se qëfar dëshironë zotë i unë të bare kjovete ala prej nene A nda në disa prit definicione dhe përkuvizime të fejsë Allahut Gjellegjellu Disa djetarë kanë tha, islami ashtë dëshira e Allahut në tokë Pra zotë i unë të bare kjovete ala nga ka zbit neve si qeni njerëzorë në tokë Dhe ka zbit islamin që të zbatojë dëshira e ti në tokë Dërsa dëshira e ti në, në qilë është të zbatuarë bla dëshira të Zotit në qiell janë janë të zbatuara, ndërsa në tok, në tok neve na e ka lënë si vullnet, lirë, zgjedhje lirë në mënyrë që të shpërblejme pastaj për për zgjedhjet, për zgjedhjet tona. Sot ne kemi zgjedh një hadith të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, të cilën e ka dhënë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga Abdullah ibn Mes'udi radhiyallahu an, në hadith të cilin dietarët Nuk ka ndë një përstas shmëri, ndë një rëthan e cila ka të baje me gjennetin dhe gjennemin, vetëm se e cilën këtë hadith. Kjo hadith dalën mes njërijut i cili ka mbet në njërzorën e ti dha i cili është prish në rajt e ti. Hadith i madh të cilin djetarët kanë thanë se e gjithë ndarja, e gjithë e, vlera është në këtë hadithë. Pra kush qilësohet Më këtë hadith Pra në kuptimin pozitiv se Nga se në ta ka përmendjeve të njërzve negativ Ketë baza, ketë raja Qenësishëm njeri ju dalohet Në basë të, të këti hadithi A në dhe të shoj me lejnë Allahu të barek e vëtjara Se sa lartë e kanë ngritë Zotë i onë të barek e vëtjara Qështjen e besnikris dhe vërtëtsis Sotë të flasim për një Emër cilësi që Zotë i e quran Siddhqa, e Sadiqin, ha? nga cili emër dhe nga e cila cilsi është tituluar shoku më i ngushti për nga mberi tonë, a.s. dhe jështë e bubekër e Siddhqu. Pra sotë të flasim, qka është e bubekër e Siddhq? Pse a jështë Siddhq? Apo, përshemull ne e dim se Muhamedi Ali Salatu Selam ka pas shumë shok. Shoku më i afërt i tij, më i ngrituri, më me peshë, më me vlerë është Abu Bakr Es-Siddik. Por ai nuk e ka emrin Siddik, emri i çka lan baba. Emri i babait e ja ka lan Abdullah. Abdullah, and, ndajaj është Abdullah ibn Abi Kuhafa. Por muslimanë e njohën zeu Bekër. Dhe muslimanë e njohën me Siddik, e Siddiku. Të silin për nga beri, Jon a.s. I ka dhanë se njeri ju mëjvlevshëm në këtu metë Dersa tjetu metë i gjallë, është e bubekrë sidikëm Njeri ju më mevlerë për të silin ka dhanë a.s. E bubekrën vilgjenne, e bubekrën gjennet e, a, e ka arrit gradën dëshmin e Zotit qishë duke qenë në tokë E tani, qëka dhe më thonë e sidikë? Sa është rëndësishme me çë njeriu me këtë cilësi të qoftë edhe në minimalën e sajna, sot do tashojmë lena Allahut te bareke وتعالى. Në ligjrat e ndikaluara, folëm se Islami e lufton individualizmin. Dhe për këtë e sjellëm hadithin e anijes. Nuk mundesh vetëm të jetu. Je në shoçëri, je me detyra, je me raporte, je me akte e kështu me radhë. Po je në një anë, e cila udhton dhe në të të barë ty dhe tjetrin dhe në vërdia jo të është të lidhë për tjetrin dhe tjetrin për ty e kështu më rarë pasa i folëm se islami nuk e do zulumin islami lufton zulumin islami lufton padrejtsin dhe nuk i do padrejtsit dhe Allahu është i drejt dhe se Allahu e ndihmon të drejtin që othë dhe nëse nuk është musliman në këtë dunja sotë vlasin për këtë titull të cilin kanë dhënë djetart me njëher Pas pengamberve Grada ma e lartë e njeri To pengamber Allahu e zxedh di kan pengamber Me njëher Mas pengamberve vin Të cilësuarit me këtë cilësi Në për pengamberi Me njëher Në ngrad Në pozit Vin të njerës Oshë pozit e lartë Mirë po kanë dhën djetar Minimalja e kësaj Oshë islamit Pa minimale në kësaj cilësi E si asë musliman Pra, gjdo të cilësi që donë me e pasë precisive të mira, e ka shtilë këta, mbi këta mahatë Kjo e cilësia e sëtë kutë Tësë në të tashpibojnë a melejnë Allahu të bareke Kanë dheri iman Bukhariju dhe iman Musimin nga Abdullah ibn Mesudi Radi Allahu anëse e ka dëgjupin nga mberin tonë Salallahu aleyhi sallam duke than Ka than aleyhi salatu selam Innes sëtë ka jehdi ilë lëbërë Sigurisht që lidhje të hadithit do ta shpjegojmë. Ka thënë ai sallallahu alajhi wasallam, me vërtet sidhq. Çka është sidhq? Çka është sidhq? Sidq në gjuhën tonë i thonë përkthehet kështu, vërtetësi, promeçion i vërtetë. Përkthehet sinqeritet. O sidik për t'thehet i sinqertë. Dhe përkthehet besnik dhe përkthehet ha amanet. Kedit këto tituj po, në gjuhën tonë përkthehet si thoku, po ne do ta zgjedhim vërtetesin. Ja se kjo është më afër të Shenorit Sid. Pra Sidik ai është i cili e konfirmon drejtën, e konfirmon të vërtetën, cila është vërteta që ata e don. Andaj Ebu Bekri Sidik i bijen përkthim Ebu Bekri i vërtetit, i thar i të vërtetit, i Zotit të vërtetës. Ja se e ka vërtetuar vërtetësi më të madhe ajo është pejgamberi jon Sallallahu A.S. Dhe ajo me të sënën ka harë prej Kur'anit e Allahu të bare kjo e tjale Topi nga më mirë A.S. Me të vërtetë sitë ku vërtetësia Dërgon të këmirësia Ajë që li është i vërtet E fletë dë vërtetën Dhe për ta kuptu ma qartë Sitë kun Dhe ta shomi të kundërten E kësajda Dhe jështë rejna Pra sitë ku është e kundërta e rejnës Për më kanë me e qarë, si dik i bjemës më kanë rënatsak, kin nga ana kundërt. Nërsa si dik dhe me dhanë gjithashtu, me e vërtetu dhe me e konfirmu e, ku ka të drej dhe dë vërtet, me thonë qashtu. Dhe ku ka rren, me thonë, kjo rren, nuk e vërtet. Thot për nga mërja lehi salatu selam. Me dë vërtet, vërtetësia dërgonë në mirësi. Mirësi me bëpun miram. Wa innal birra yahdi ila al-janna. Punte mira dërgojnë nët. Punte mira dërgojnë nët. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan. Po pejgamberi Ali salatu vesselam vërtet njeriu vazhdon me çenin e drejt. Vazhdon me çenin e vërtetë. Çdo meslsesa that vërtetën, çdo zor e flas vërtetën, çdo Rëthan vëshqësi e thotë vërtetën Thotë alej salatu e selam Deri sa Allahu e shkruun të gvetja e ti I drejt I vërtet Besnik Pasaj thotë Wa innel kedhibe Jehdi ilel fujur Ta një ka sihtë kundër të Thotë alej salatu e selam Me të vërtetë rejna Dërgon Qon në pun të këqia Nuk mund është me gjeti në rënacak punë mirë Se këzistonaj Mundët me pas dhe një punë të mirë Po jo punë mirë Nuk mundët a i mukan bë mirës titu Sigur që nuk mundët mukan si diku i vërteti me punë të liga Nëse nuk bashkohë njëra, njëra me tjetër Ka thonë sallallahu aleyhi sallam Dhe punë të liga dërgoj në zjarë Kjo është një njëri Pas a i thotë aleyhi sallatu e selam Vërtet njëriju Vajzdon me rejt Shiko Vajzdon me rejt Një herrejn Dë herrejn Tre herrejn Një qin her Një mi her Ekshtu me rad Deri sa shkruët të Allahu rëna cak E ku shkruët të Allahu rëna cak A mund më pasë një pozit A mund më hinë gjennet një njëri cilë e ka qytë Allahu rëna cak Ska mund si Sepse gjennet e vërtëcia e zotit e bare kjo vëtjala Rëna cak të kanë vendi në, në zjarë Si u shtapin nga mberi jonë sallallahu Këtë adith e kanë gjerim amë Bukhariu dhe imam muslimi Pra, të qenurit i vërtet, të qenurit besnik, të qenurit jërën a cak është grada më e lartë se në ka mundësime më rinë njëri Njëri ju dalot për nga gjalesat me vërtetsi Njëri ju e besimtar se i ka besu të vërtetit nga se Allah u njën nga emrat E ka el haq i vërtetit E a i cili e mohon vërtetën e ka mohu Zotin Gjellë Gjellë, e ka mohu e Univerzën, e ka mohu Kur'anin, i ka mohu pengamberat, i ka mohu vlerat, që gjithë da shohemi se mos me kanë i vërtet, asë fjal një fjalë nuk qëndronë. Andaj djetarët kanë s'jelë një regullë, a i cili nuk i beson Allahut, asë një fjalë ati nuk i re. Një njëri cili thotë, s'ka Zot, s'ka Allah, s'ka regullë, Amurët a i pasaj me thanë që kjo të aman Që kjo nuk të aman Jo, se kush kru në ashtu Kush e kash të thanë ata Nëse a i thotë unë këmë thanë Në që ka i thejna Në duhet me të besu ty e me më hu Allahun gjellë gjellë Në duhet me të amor ty që je objek Vdekje dhe gjdo moment Pritët me dek E mos mi besu zotit ton të bada kjo vëtjara Andaj Mohimi i sidkut Mos me qenë sidik Mos me qenë i vërtet besnik Bjetë gjdo, gjdo vlerë Andaj grumbulli Ajo, ajo, a i vargu I rruzave të vlerave Këpu të të kejt Me a hek atë njën e cila e mban Cila është vërtecia Njëri cili I ma vlerat në rëjmë A më nëmi majtë A ka mundësit I kush kapitalin me e majtë A ka mundësit i kush kapitalin me e majtë Të shpërndarë Për jashtë Apo e blokon me një ark se, Sepse e shtrëngon kapitalit E kapitali i vlerave Mbajtë si i vlerave Në kuran dhe të hadith për nga mberit sallallahu alai sallem është të qenurit i vërtet Të qenurit Evertej do doshuron edhe më shumë me şeymbut nga nga fjalët e ulemave dhe nga fjalët e dietarëve se si e kanë përkuvizur dhe si e shohin ata vërtetësinë. Thot Allahu te barekehu teala Kur'an do që për me vërtetia në surën Tauba ajeti 119 Allahu te barekehu teala ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadikin. Thot Allahu te barekehu teala o ju të cilët ja, keni besuar, keni frik Allahun. Tut ju ni Zotit Dhe rrini dhe shoshrohuni me njerëzit të drejt Nga se si shoshrohosh me dikani cilje rrëna cak I pa drejt Edhe ajt di të ban pa drejt Andoj të allahu gjelë rrini me ata që ka janë drejt Qo dhe nësë është kunder juve Gjithashtu ka të allahu të barek e vëtjara Në zunën Muhammed A i ti njizët e një duke e lirë Imanin me Me kar, me vërtecien Që ka të allahu gjelë gjelë aluë Falau sadaku allahe Lekane khajran lehum Falau sadaku allahe Lekane khajran lehum Dhe shikoni kënatyr E er rrenetakur Ajë cilin mësot me rrenet Errejn edhe Allahum Andaj Për nga meri jonë sallallahu aleyhi sallam Për nga meri jonë aleyhi sallatës selam Nga cilësia e ti është se ajë nuk rren për njerëzit Edhe më shumë nuk rren për Allahum Gjosa se njerzit mund të mos i interes. Apo të njëjtë mund të mos i interes. Por na hirat çka mund të merret njëri. E Allahu diye Gjell xhelal u çfartha në sura Muhammed. Sikur ti kishin qallzu Allahu drejt, sikur ta kishin folt vërtetën me Allahu xhelal xhelalu la kana khayran lahum. Do të ishte më khair për ta. Kan don dietar do ti udhzon t'Allahun iman. Allahu i udhzon zemrat në bazë vërtetësi që ka e kanë. Dhe qatë sa kanë zemër rrejnë, Allah u e ljargon nga e vërteta. Mo e rejkull ta. Rejzimeja e ligjera të shkjo. A të sa kanë zemër tona vërtetësi, drejtë, me e thanë të drejtën. Qofta jo kunder ty, qofta jo kunder babëstan, qofta jo kunder grëstanë, qofta jo kunder krejtë, me e thanë drejtë. E Allah u gjelora që ka të në Kur'anë. Kushtë do që folë drejtë, në raportë me Allahun, dhe raportë me kryesatë, Allahu e uzzon Ando shiko Muhammedin sallallahu aleyhi sallam Të kishë qenë rënacak I kishë thanë a gjëzvet të tjo a gjëzvet I e në gjennet Por jo A, Talibi, a e një moj e butalibi Ha? E butalibi E një moj a gjëzvet shumë Muhammedin sallallahu aleyhi sallam Por a Muhammedin sallallahu aleyhi sallam Ishte sidik Ishte i drej Dhe kërë pëjtë njërzit Për a gjëzit për a gjëzit Tanë që ka fazjarë Me pas kanë mundësia me rrejt Që tu ishtë do shme rrejt Që mos me thonë njërëzit edhe a gjavet Qa i nimoj në zjarë Apo Por tha jo në zjarë Tha do të provoj me lutë Allahum Dhe Allahu pasa i zbitja jete Apo i zbitja jete Ku e përgëzoj me zjarë Tha jo në zjarë Dhe e legjoj muamese në parakrejtve E legjoj parakrejtve Tha Allahu i gjelua ka zbi kështu kështu për E bu talibi A Ta nëjtë ndërruar që më të li Me çeni vërtet ose me selë mëdhe, sidomos në kohën tonë, kur rrenas ose pun, e, e drejta nuk shos pun. Kur rrenat bie pare, e, e drejta zbie pare. Ku korrupsioni, e rejnas, cila është degë e rrenës, ku rishfjet, e cila degë e rrenës, ku kamata, e cila degë e rrenës, shos puntit, ecim pun, pun. njerzit thotë, po eci pun këtu. E ku ti pa kamat, pa korrupsion, me drejt, nuk e eci. Ngastroan gjërat. E Allahu gjelëtha lausada kullahe Si kur tishin drejt me Allahun Allahu qëfar ju jep, iman Andaj, ndarja e akiretin nga kjo bot Ka bache njerës me than Ti kshirme nga njerë këto pun të kësaj bote Por kjo bot është bache Kuna mbjellin për botën tjetër A nuk e mi dikën për qërë njerësit për dit A nuk e në të një për dit Se shkoj finani, shkoj allani, vdi që allani Po, e shfar prejsim neve Shfar prejsim neve A prejsim që neve me nga traj Ka shikut Allahu dhe Gjell ljalali ondai sinçeriteti, besnikria, vërtetësia me konfirmut vërtetën dhe me muhut të kotën oj cilësia më e lartë që i ka thënë Ai selatu selam kush e ka ethen Allahun xhennet e lutj Allahun Allahu që Allahu xhelala ti mbush zemrat tona dhe shpirtrat tonë dhe mendjet tona dhe trupat tonë plot vërtetsi dhe të na largon Allahu dhe të na zhvesh nga nga rrena, ngasë nuk ka cilësi më e lik Dhe njërzit janë kriju në nat të natyr me u rejt rëna cako Njërzit e u rejt rëna cako Dhe alloh e u rejt rëna cako Dhe alloh e ka qujt pabesimtar pabesimtar në sa rëna cak Sa alloh e ka thonë qkja pengamare e ka thonë so pengamare Alloh e ka thonë ty për rejnë Dhe për këtë rejnë kënë pakujt me zjarë Andaj djetarë dhanë Kret rejna është kufër Dhe kret imani o vërdeci Nëse ti je rejtë Iqrar shëtu me vërtetën, i ndërthurur di përputhme me, me vërtetën e Allahut te bareke وتعالى. Kur jemi tek uh, syt ku tek uh, vlera e vërtetësisë, sidiqijes, të shenjurit besnik, të shenjurit yorë naçak, dietar kanë prua shumë definicione. Çka është kjo? Si i bie? Mos e haç është e madh, është një transport që çon në xhenet dhe e kundërta çon në zjarh. Çka është kjo? Si muina mu cilëcu me këta? Si muina minë gjesu e përbëkër e si dikut në vërtëtsin e ti? Para kësajna, në të flasëm tisa fjalë për vlerën e kësajna. O njërë të adim, sa e kanë ngritë djetarët lartë, pas e shohim me tisa fjalë se qëfar i bije kjo. Kanë danë djetarët, thot i përnë kajim e lgjogjin e libën e ti me deri gju e selikin. Thot, pozita e vërtëtsis është pozita ma e madhe e të dëvoqmive. Mëjeni drejt dhe i vërtet. Dhe ko dallim mes i drejt, folën për drejt e, për, mi dalu. për më, më, më i dallu. E drejta ka karshi zullumin. Për jo, ja si naja për për më pas frafin e çart. E drejta karshi ka zullumin. E sidqi, vërtetësia karshi ka rrenën. Sot nuk jeta të fol për zullumin dhe drejtën. Jo, këto janë si pasojë ja pastaj. Do të sanaj të fol për bazën, ku ku ku buron? Ku buron zullumi? Në rren. Ku buron e drejta? Në vërtetësi. Pse dikush është i drejtë? Se dikush e i drejt Se e do të vërtetër Se e drejt a ome e vendos Në gjdo sen në vendin e vet E a i cilin A është rëna caksën e vendos Në gjdo sen në vendin e, e vet Thot E ledhimin hëgje Ten që e u gjemi U menezi të selikin Thot Nga vërtetsia Me që njëri i vërtet Besnik Nga kjo Arrigen krejt dërejtët e besimit Nuk mundet dikush Mungrit në shkallat e besimit Po se së është i drejt Dhe është i, i vërtet Rruga me drejt Allahut është vërtetsia Allahut nuk ka Në rrugën e ti asni grim Së rrejnë Andaj Allahut gjelaluhu Në Kur'an Në Kur'an Si përgjidje atyre që ka nështë ka akhiret Si përgjidje E atyre që ka nështë ka akhiret Dhe si përgjidje se Muhameza m'hak Që ka dhe në Në do të aralizojnë a fjallën ton Në do të aralizojnë a fjallën ton Sepse shiko Një njeri thjesht, fislik, bujar, kur s'ka rrejt Me e than një fjall Me e than një fjall Dhe i dela jo fjall në me i dan Dhe kërë pranojnë njërës të atë fjall Tho një abe gësëndot Një njeri cili ka ndërgjegje Ka sinceritet O, o bur me vler Që ka ndohë? Ngushtohet Të plasht shpirtin Dhe kreet ata katat kam i harxhu me vërtetuesi çka çështo, se s'kam durrëjtunë. Para më ndopen nga sa më kapos kët ciklet. O ju njerz, nuk kam durrëjt Allahu më ka dhënë gamë. E Allahu që e ka thonë rreth rat, kenë mi kallzuën kët dunyën njerzve edhe anahiret si e kanë i vërtetë. E tani, nëse ti më thon dikush errën aca, kët ki takatat kimi harxhu me thon s'kam durrëjt. E Allahushe, Allahushe, Allahu Allahu t'i ka ndon ti po rrejt. Se e vërtet, s'ka kimat, s'ka gërat, s'ka jëna, s'ka zjar. Nëse të dërvozosh, më thon Ronacak, po Zoti Xhelel Xhelaluhu, për Allahu Xhellwala duron, bën sabër, por do të vërtetojm fjalët e tina. Do të vërtetojë Allahu te barë këto fjalët e tina, qse u rren Rreën. E uren Allahu Rreën. S'ka ndon universë Allahu të rreën. S'ka ndon universë Allahu Xhelel Xhelaluhu diçka që është jo në vendin e vet. Vend. Andaj, kanë ndon dietarët, rruga e drejtë Allahut është rruga e e vërtetë. Pse e kanë ndon? Kusht nuk eci në këtë rrug Ha, i këputë të takatit Në njëri që li do me eci islamin Jo me drejt, jo me dëvërtet Me rejna A mu ne ban? Se ne ban? Se nuk e mban? Se... Kjo është bon, Shtilën e ka vërtëcijën E ti ku do me nua Që ka do me nua? Shkavun si Pas e ka ndon Vërtëcija dalon Me zbesimtarve dhe hipokritve Kjo prej vlerës Dalimi mes muslimani dhe hipokritit Kua apri për jashtë së në vëren O është vërtecia Munafiki rren Besimtari nuk rren A në e gardë haditët Përsa haditët është i diskutuar Se ka pykë njani për nga merin së rësëllem Ka thë një Rasulullah A banzina muslimani munët A munët me, me vjedhë munët A munët me piraki munët I tha një Rasulullah A munët me rejtë muslimani thasë munët Se që janë nxerë bazën e imanit Po, si kur me thanë, a mënët ki mësë muka një dakik musliman? Së mënët Pra, njerë mënë me bëjë gjunaë, mënë me gabuë Po, bëjë menë, edhe këtë gabojsh, gaboj me sinceritet Gaboj, Allah Edhe kërtë jahuqës, huqëja me sinceritet Qëka të mënanë mu më jahuqë me sinceritet? Shiko, dhe kjo është fatkecia, shiko uh, Për nga mellin se në sellem Adhin se kanë dhiri më muslimi Dhe kjo është për i bret të madhë, për mësim të madh Ka dhan sallallahu alejhi wasallam nuk bëhet kıyameti derisa të vinë romakët njerëzit mat, mat më më më shumë numri më i dendur i njerëzve kanë qenë romakët edë kët hadith kët hadith e dëgjoj njëri pishoku vet pejgamberit sallallahu i cili kispos uh, raport me romakët ka pas raport me romakët dhe tha aty i cili po ja transmeton hadithin tha Një e mirë që i dufol Ta une kumë dëgjupe nga merën Alej salatës selam dhe ke than Nuk bat kja ameti Apo të të bat kja ameti Numri maj madhe njështë dë tjetë Romakët A tërë tha Masjo që ashtu për të kazojnë të titi Shka tjetën A më rip një as Qka i tha Ta une kumë pas kontakt me Romakë Kumë luftu me Romakët I kumë pa Romakët Ta qka kanë ato Ta i kanë disa cilësi I kanë disa cilësi Qila është cil Shpet e në dreqin Apo Ato roken, roken Por diqka Mirë po dhot Nuk kumpa njerës e qikur të roken Diqka ma shpet se ata që në dreqin Apo Musliman që 150 vjet janë roken Sa pun mund dreq Si që një thot Une ngobni munkin a mund dreq po, Këtë qëtu probleme Ase dha i tjetëri po dhot qështu Ndërsa ata thamë në rimin Asi sitë roken minjarë në dreqin Këtë një pa Një qëshinë mi probleme Ndësh një natë takohen Këtë, thonë, këtë, mira, këtë Amër i më në asë, dhe unikën pa, tha dhe ata ku të shpartalohën, shpejt e morën i vetën. Në do të, a, mos i kërë musliman do të, ja, jo, mos mujnë anë, që i që mund një mje 400 vjetë jekon, jekon, zotnija i dunjas, ta shë dhe, ja, mos mujnë anë. E, tha amër i më në asë, tha këta njëzë, romakët, ku të shpartalohën, humën bën luftën, një me me, thot, apëtu ne vazhdojt. nuk e vazhdojtë, E kjo është ka argumenton, kjo është ka argumenton, se ata vet, në gabimin e vetë, në të kotën e vetë, janë cingëjërt. Në nuk po folë me ta shtu për imanë, imanëja meselët tjetër. A i re, regullës të kotë dvejtës, respektuar regullën e vetë, o të aqë kjo regullë po, pëmbaj. Apo, anëve kër banë musliman, banë ma disiplinum se na, patë këtësisht. Janë i limpi neve musliman, banë musliman, ma abdjishin musliman, ku di rajt mundod, mi, mi quve në gjashin v Dërsa a i ka nda është nanëm, babëm, prindin, babëgjishin Nuk i ka muslimat Por kur babët muslimat më bëhë disiplinu Dhe këta i kina pa mesit e ton Në pa mesit e ton Dhe sa njani për të në Kur flenshin musliman Kur flenshin musliman Ishmi në Egjipt Ata sët ishin, ishin shëndrun musliman Nuk e kishë babët dhe nanë musliman Kur i shifke disa nëzansat Si zhitësin në gjamin namazin e sabat A i veç kështu dheke A nuk ka regull medalla A, a nuk e ka më allohë regull me dal A muslimatet po regull po Na i herë mundet mësë me dal A po? Sepse ti nuk i besan asë tanës Ti nuk i besan asë regullit tanë Si të dikijë dë më dhanë Kur të abesojsh një serë minejt mas E ata i rinë pas dhejtës Kështu tha Amar ibn Asil E dzojnë e sa i muslim E kini Andaj qka thanë djetarët Nuk ka vlerë matë madhe Se sa me qeni vërtet Këtu danë hipokritar Andaj qka tha Muhammed i sallam Tha namazi ma i ranë për munafika të cilja Ndrek një këndina kësham Jobe këtë dalën atë në drek një këndina kësham Tha saba dhe jatësia Se që të djetë si të dikia një një një prish Kënacin, komoditetin, harmonin Matë madhe kër e ka me gjumin Do të quse allohu ka thirë hajarës salat Abo, e salatu këjru minë në nom Tha të zani, po na Në e kënë në diska ma këjrë sa jo Edhe jatësia Por tha le i salatë sa me ditë Zvarri Kjo sidikia Andaj thënë djetarët Se dadhimi mes Hipokritve dhe të sinqertve është Sidikia të qenurit i vërtet Pas të i thënë Sidikia të qenurit i vërtet Besnikria është shpate Allahut Kut vendosët e prejnë Eman e men të Allahut i gjelegjere i da njërat me të vërtet Andaj rejna Djetarët janë shprejkështu, rejna, kur odi që ka rejnë Ata nuk ka nevoj me mytë dikush, me, me, me, me vratë dikush, me rënu dikush Ajo vetë rënohët, apo, që rejnë Apo, anë njërë se përdojrin, rejna i ka kom të shkurta Po me mirë se kjo cila është O fjallë a ulemavë e që ka thonjë, rejna vetë mbytët, vetë që ka të rota jo Dhe i tharit vërdetës vetë, vërdet, s'munët me bajtaj S'munët me bajtë, s'munët me bajtë, s'm ndeshët me universin, ndeshët me ricitën e Zotit, ndeshët me Kur'anin, ndeshët me pejgamberin e Allahut xhele xhelalu. Andaj, than dietarët, e drejta është shpata e Allahut tonë. Ku të vendoset e prret ato. Mukarrhena shumë të mëdha dhe vjen migrinë e vërtet e myt ato. Pse? Sepse Allahu e don të vërtetën. Dhe për emrave të Allahut xhele xhelosh, i cili është, është emri allahu, i Allahut te barekehu te al-Haqq. Emri i Allahut al-Haqq, i vërtetit. Subhanehu ve teala. Anaikanndan dietarrat, kjo është prej vërtet prej vlerave të Zotit të Bardhe Keutaala, që ja ka dhën, që ja ka dhën ë vërtetësisë. Dhe për fjalëve dhe vlerave që kanë në çështjen e, e vërtetësisë kanë dhën dietarrat shkalla e sidiqisë, të çhenurit sidhik i vërtetë besnik, o menjëherë pas shkallës pejgamberisë. Prò, pejgamber sidhik, menjëherë Ande Allahu xhelal xhelalu kur i përmendi shkallët e xhirat tha ulaiikum ulaiikum ma alldhina ata janë me kan me kan janë me nabiin me pejgamber u sidiqin dhe sidiqin pastaj ka thënë u shuhada dhe dëshmorët shahidat rukt Allahu xhelal xhelalu apo u salihin mesali njerëz të mirë pra mos pejgamberis mos njerit më të madh që ekziston pejgamberi celi vjen i dyti Sidiku, e qka sidiku? E qka sidik? Talit do të shumë i në definicionit e djetarëve. Definicionit e djetarëve janë shumë për sidikijën. Figura, personiteti mëj qartë i sidikuto e bubekrit. Mërën e lezoj historin e bubekrit dhe aty e kji definicionit e sidikijës. Aty e kji definicionit e sidikijës. Shkoni vesh një rast, vesh një rast, pada se me e përmeni definicionit. Këtë e dini këtë rast Kër e kanë akuzu A i shër radiallahu anha me zina amur, I kanë thonë që ka bërë moralitet Ka fit me një burt huj E bubekri e ka bërë së qik Vajzave të ka A po Dhe njëri ju prejkët këtë i prejkët vajza Prejkët këtë i prejkët vajza Kush ka vajz dhe din A po Që më të akuzu se ka bërë zina Dhe u ka shpërndah këtë qytetin Këtë me dinën Këtë me dinën Dhe risa e E ka trazues, kanë një rahat. Thon thon sahabët tho, ja kena pun sin xheçësimin e Muhamedit sallallahu alejhi dhe sallaj si, neer jo. Dhe kjo është prej Siddiqis. Kjo është prej Siddiqis. Sen kanë gallzu ngjënat ç'i shikojnë. Sen mbaru, jo valla unë jo. Ka qatu drejt. Andaj i ka thonë me Osman, "O Ajshe, ja, nëse të ka shkuën ngjënat po ni xjuna, bani stikfort Allahu." Siddiqia, që ka drejt. Ç'i shtu u kanë, ç'ta e ka thonë? Ebu Bekri Siddiku nuk tha ç'i ka ime. Nuk tha që ka eme, e me e vladin jam e një unë e vladin tam Jo, jo. Po që farë thonë të? Më shqetson shqetsimi për nga mberit Allah Unë si jam rahat su ka shqetsu Muhammedis e sellem Pro te haj krejt ajo piramida, gruje, bur, e vlad, pasurin Te unë nuk kove problema jo Po unë jam shqetsu e djetar thonë E pëse shqetsoj këtë njëri shqetsimi Muhammedis e sellem? Pse shqetsoj? Ha? Sepse? Me shqecimin e Muhammedin së zellem Ha, bim kitë vërtetat mo nëse, nëse ki nuk i ruët vërtetia këtina Qka jetë mo e drejt? Nëse pengamberi nuk ka i drejta Tik në me meti drejta A unë e ka me meti drejta Nëse Allah nuk e runë pas tërtin e pengamberit Ha, unë e ka me meti drejt? Andaj e përbëkërë si di ku shqecon të për Muhammedin së zellem Sepse aje kuptoj ku është synimi Aje kuptoj se nuk o më pythje që ka eme Osh më pythje, andaj Allah u e Se ata po ju inj ti o Muhammed. Se dit që mohabeti kështu. Masi ke e marrë një gruaje, ha, të kish të por dal, haşa. Radi Allahu anha wa rda Allahu e ka pastruar. Dhe çfarë njerëj o okay? ke? Çfarë njerëj o ke? Okay? Soi vërtet. E kur dëbiera vërtetësia i kទីna so pejgamber se nuk mundet me çendru pejgamberia pa drejt. Andaj shkoaj pa Abu Bakr Sidiku. Njerzit e kishin ngajën dale Ajsha e pastër. E Abu Bakri pse ishmë analt? Thejë jo. Unë po shëtsona për Muhamedit sallallahu alaj dhe andaj Aisha radiyallahu anha qohu pastrua apo i than Shiva Abu Bakri shikua ju ta shtui faleminderit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Aisha tha jo valla un i tham Allahu jiljalalu faleminderit aty isprej tani me njeo kjo sidiqie kto çdo njeri pikton këto ishin xher mame sa m shpreh jas sinqerish qe shpreh jas sinqerish qe shpreh jas sinqerish pse sepse ata jan jan eduku ne medresën ka do drejt ka do drejt edhe nësë është, un, aj, sahabët ma në menjë këta, sahabët, kërë e kanë thanë një fjallë, nuk janë kërë si në sinë atha, në shka bojna, në adhe kur kalzojnë a drejtë, në kur kalzojnë a drejtë, ja këna menu se së nadel keqë, kjo fatkeci e ometit, sot në si musliman, kur edhe me kalzojnë drejtë, në zakonishtë e këna menu se së nadel na keqë, e me bo me menu në na si nadel keqë, në na shkallonë a drejtë, E sahabët ishin kundërtën e kësaj. Ai i thoi, "Kë ne dalë, ku dalë, çka është drejt?" Apo, andaj kur i besuan Muhamedit (s.a.v.), ata ishin gatshëm me pagujt kët tatimit. Andaj, kur e pranuan disa betyrë Islamin, ata disa prej paganeve Kurishit thanë, "Ej, a je në mend? Ai di diçka i du pranua? Ç'shkon kokat, ç'shkon pasuria, mundot kët Arab me të luftuaj." Ai thonë, "Jam ti besuaj." "S'kaç. Jam ti, jam, jam ti besuaj, le të jetë tatimi." dhe tjetë fatura e gjatë mu nuk më ndreson unë e tash jam binë që ope nga më bërë andaj, si dikija që ka do më thadë mu kanë në përputhje e jashtë të mja me të brendshmen pa interesat të parapabe para pa ti e thur një fjalë pa jam e nukët del që e drejt ama mu nëtë me dalë kësë të shpija dhe del që kjo e drejt mu në ti mu të sakatu në trekti le del kjo e drejta kjo është sidhiqiana në personalitetin e Abu Bakerr Sidikut si e kanë definuar dietarët këta ka ardhur shumë prej prej fjalëve të ulemave çka është sidik pse ka fitu këtë titull pse ai ishte i drejtë pse ata ishin drejt pse ishin besnik të fjalës pse ishin besnik të amanetit kanë ndonjë dietar ka, ka shumë prej definicioneve çdo njëra është më më më më e çartë se, se tjetra definicioni i parë Ka arë kështu Kanë thënë Sinceriteti dhe vërtëtsia është El uefa u lillahi bil amel Imanin që ka ke pretendu për Allahun Me ja vërtetu me pun Kë e drejtë, kë e vërteta Nëmon, me gina besu Allahut haq Si me ditu nëse si natur rejtë Për rejti, jo, jo me ditë për tjetë, për rejti Si ta di se që ki iman të amana Çili pun. Allahu ka vënë farze dhe ka vënë harame. Çi te veten peshoja. Ku jemi me farzën dhe ku jemi me haramin. Sa i shkel vjet Allahu dhe sa i plotson farzën e Allahut. Në çat dosh ska ti ban këto pun, je i sinqer dhe i vërtet malloh. Po pra kur i thon Allahu të besojë çështo. Se për ndryshë sa për mohabet goje këtej thojnë. Nalë si çolli ndush pazara, jeve musliman, a je i sinqert po varet goja me sinqerce one? Po kjo fill goje. Çish më ditë, kshiko me, me farze. Shikon me namaz, shikon në peshore, shikon trekti, shikon raport, shikon akte, sa i ri mas farzëve të allahu të bare kjo të ala. Kjo është definicionit i parë. Definicionit dytë, qka është vërtëtësia me qenë si bdikë? Kanë dha duja për i djetarve, muafë ka të sirri e nutëtë. Kanë dha, harmonia me të brendshme shka nuk e shef kur kush dhe të jashtëmës. Kjo, do mund, ma, ma e komplikumbe Që ka ndonë djetarët? Kur ti e dhu një fjalë, jashtë Edhe mukon kjo e drejt e vërtet Nuk ka, allos ka mëri mukon e vërtet Allo nuk mund është më shkujtë Allah i vërtet Pse? Dhe një sa të vërtetohet se kure ke thonë Ske pozë ndë një interes Apo? Shime e kërtuve Ka rast, përshimbu, na ka zhojna drejt kërso pun, puna jonë Për shemë, dhe dhe dikush, dikush një pytje, a qështu i të qështu, a që kjo meselë qështu i të qështu. Mirë pa allo së prejk interesi jotë, allo nukë prejk dhe një levërdije jotëja, thonë disa për i djetarve. Më ka një vërtejtë që ka të më thanë, kur është e lithë po kalzove drejtë, hupp levërdija jote dhe po rëjtë e fitonë, që kjoj e drejta. A e kuptu tani? Mënë. Kër nga ka zdojnë a drejt për dikant tjetër, leto. A ardhë filani, ardhë, shlidh punë. A që kjo e zezë, e zezë. Po nëse kër të vetë dikush, a që kjo e zezë. Edhe mund është medal, ti zikë dikun. A ka zdojnë që në shtu që si e zezë? E, këthejmi te bubë kërësidiko, a i thonë të po. Bon? Ato nuk e kishin problem medal, aja po tjetëri, a ja po tjetëri, a ja po tjetëri. Ata i thonë i fjalët, që shi besonin paja Të fundit, kjo është përpushmërija e të branqëmës dhe levërdive me t'jashtëmës. Disa tjetarë kanë të vanë kështu. Vërtëtsia dhe bestikria dhe amaneti është harmonia dhe ekulibri mes fjalve dhe veprave. Do më dhonë, ma qarë. I vërteti folë sa i ka puntë. Apo, dhe pun të ti janë sa i ka fjallit Kjo i vërtet, si këdik E rëna cako që ka banë Pak i rrit fjallit A? Sepse së mundet mi mush me pun E jam merë mendja, pos mi mush me fjallit E ki nuk o i vërtet Andaj ti i gjenë sa abo Se së folëshin shumë ata Një fjall, di fjall, tëra fjall Pse? Po së kam bë nevoj që këshin unë jam të punua Andaj shiko Andaj shiko Dhe mon, kjo është belaja, belaja umetit, Allah në përmisovë dhe përmisovë që shqinë e muslimanëve Dhe ku dë që janë muslimanët Qka, nabur shemur, sa këna qef me e bindi kanë me fjallë Dhe japë nazar dhe japë nazar dhe japë nazar dhe japë nazar Kjo, kjo gabim, kjo të lodhë tije Se, sepse fuqia e fjallës e hum, humbën, e humbë forcen Kur, kur njeri të të pon regull bën regull të fjallë të manja, po tisi i e të manja A ndoj shpeshar në jopë në zorë me, me vërtetuni me sejle Dhe dë gjusi, apo dha i cili e, e dë gjona apo e ledzon A thët kjo kitë rejkun këka, por ti se që shtu A ndoj shpeshar njerëzve na ju thujna, Kur'ani ka thonë kështu A i thotë hak, pe nga me shumë thonë, ka thonë kështu A i thotë hak, e bubekri o meri o hthmanja liju ka thonë kështu A i thotë hak, e qka masoj Tani me fjalë të Kur'an dhe hadithën nuk muina më ngrit na Na muina më ngrit të izbatu k A ndërë shikët, dhe se të darë sa, sa precizja ka dërë E istiwa Mukonë barabartë Fjallët e tua me veprat e tua Djerëzit e vërtet Nuk i apin zërë me lafe S'japin si zërë me lafe A ndërë ti e gjenë historinë e muslimanëve të barë Dhe i muslimanëve ma vonë që kan ar, ata kanë ardë A ta kanë shirë me Me, me e registruë me vepr Historinë A ndërë e përë kërë si diko as hadithën nuk trasmeton A mu në paramendu E përë kërë si diko as Ima Mahmeti në musnetin e ti Ima Mahmeti në musnetin e këtë kërani të sahabe për sahabe Kësë sahabe ka që ka që hadithe Kësë sahabe ka që ka që hadithe Masë shumë ti ka transmitu e tërëdhët hadithe Njani për neve tashë gjami mundë më ditë Masë shumë se sajë për bërë kërësit dikho Po nuk mundët me punu se për bërë kërësit dikho Andetan disa bridjetare se Vërtecia mundë qënë si dik Qëfar është me të barazu Me kuj liber sa fol, me sa punon. Pra, Por shemë, mëse tjek e bo një punë, thujet, po Se unë jam në që këtë dërreqë A më nëse i rritë fjallë E nuk nimojnë vej e pratë Ta gërvishin, ta të... gërvishin ta rënojn sinqeritetin e besnikërin Allahu te bareke ve taala kjo disa prej fjalës sa ti kam përmendë dietarët se çështën e sidiqui do të vazhdojnë edhe disa prej këtyr në xudbe mein Allahu te bareke ve taala lush me zotin ton xhelel xhelaluhu se zoti on te bareke ve taala ti mbush zemrat tona sinqeritet ti mbush zemrat tona vërtetsi ta ban Allahu te bareke ve taala pra atyre te zot e vërtetojn fjalën me veprë dhe i vërtet po veprat me fjalë lush me Allahu te bareke ve taala se zoti on xhelel xhelaluhu musliman kudo chan Allahu te dihman eti mos e musliman Allahu te mushiran fuqara skam dorat تي <تصفيق> مد بونياك الله تيمشيران د تيبان تيبان تپاسه لوش مي الله تبارك وتعالى شوتي انجل الجلاله ويبرات امير الله تيبان قبول و ويبرات اللي الله نا يشليان اكون قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين